איוב, פרק י"ב ויען איוב ויאמר, אמנם כי אתם עם, ועמכם תמות חכמה, גם לי לבב כמוכם, לא נופל אנכי מכם, ואת מי אין כמו אלה? שחוק לרעהו אהיה, קורא לאלוה ויענהו, שחוק צדיק תמים, לפיד בוז לעשתות שאנן. נכון למועדי רגל, ישליו אוהלים לשודדים, ובטוחות למרגיזי אל, לאשר הביא אלוה בידו. ואולם, שאל נא ואמות ותורך, ועוף השמיים ויגד לך, אוסיח לארץ ותורך, ויספרו לך דגי הים. מי לא ידע בכל אלה, כי יד אדוני עשתה זאת. אשר בידו, נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. הלא אוזן מילים תבחן, וכך אוכל יטעם לו? בישישים חכמה, ואורך ימים תבונה. עמו חכמה וגבורה, לו לא עצה ותבונה. הן יהרוס, ולא ייבנה. יסגור על איש, ולא ייפתח. הן יעצור במים, ויבשו.